Egun badien debildu da itsasun larun batean gertakaria salatzeko. Feminitza, talde feministako tipia laganeak hitza ahzean, horreitara ziditu Frantziako bortxaketa eta erasuen azken zenbaki argi gariak. Bi milata ogoian, Frantzes estatuan ateradiren erasuei buruzko zenbakiek, otzikarrak emaiten dituzte. Iruro zazpi bortxaketa egunka, kasik iru orenka. Lauro goita bi beste motako sexu eraso egunka, kasik lau orenka. Jakinez zenbaki horiek direla jagiak izan diren plentak bakarik. Horako gertakariak baztertzeko hainzin lan bat egin dutera egandaukutipia laganek. Pentsatu izan dugu lenik eziketa ere biziki uh, garantzitsua zela gai joortan beraz lanbatera bat dugu hiru eskolekin, Eta bereziki hor uh, pesten uh, karietarat, uh, pentsatu dugu uh, prebentziolan hori uh, eraman bertzela uh, eraso seksuiztak eson hartzeko pestetan, protokoloak uh, sortu ditugu eta banatu ditugu uh, eriko ostatuetan, eta pestak komitearekin ere uh, elkarlan bat eraman dugu, protokoloak uh, banatu dizkiegu, uh, oiak ere uh, konsiente izan diten eta dezaten nola erantzun uh, eraso baten uh, parean.